Епізод 12. Дядько з Нової Зеландії Містер Бадж провів повчальний вечір. Три вечори на місяць він мав для себе. Два з них він зазвичай примудрявся провести в кінотеатрі в Лінкольні, спостерігаючи, як людей ставлять на місце із втішною регулярністю і освіжаючи в пам'яті такі терміни, як «змивайся», «пришелепкувати» та інші вирази, які могли б стати йому в нагоді на посаді Дворецького в садибі. Свій третій вільний вечір він незмінно проводив зі своїми добрими друзями містером і місіс Ренкін, Дворецьким та економкою в домі пейнів у чатеремі. У їхніх в затишних кімнатах унизу Ренкіни зустрічали його з гостинністю, характер якої рідко змінювався. Містеру Баджу діставалося найкраще крісло – скрипуче, очеретяне крісло-гойдалка, спинка якого здіймалася високо над головою будь-якого сідока. Містеру Баджу пропонували краплину чогось, Портвейну згори зі столу пейнів або гарячий грок у сиру погоду. Газові ріжки затишно співали б і лунало б звичне поблажного сюсюкання до кота. Три крісла-гойдалки розгойдувалися б у своїх окремих темпах. Місіс Ренкін швидко і жваво, її чоловік більш розважливо. А містер Бадж з поважним розлогим рухом, неначе імператор, якого несуть у Паланкіні. Вечір минав би в обговоренні чатарема та його мешканців, особливо коли близько дев'ятої відкидалася удавана формальність мешканців великих будинків. Невдовзі після десятої вони б розходилися, містер Ренкін. Рекомендував би до уваги містера Баджа якусь вартісну книгу, про яку господар згадав протягом тижня, містер Бадж поважно брав би її до уваги, надягав би капелюха з точністю бойового шолома, застібав би пальто та йшов додому. Цей вечір, роздумував він, ідучи хай стріт до садиби був надзвичайно освіжаючим. Небо прояснілося, бліде, відполіроване і сяюче, і світив яскравий місяць. Над низовинами висів легкий серпанок, а вологе повітря пахло сіном. У таку ніч душа містера Баджа ставала душею Дартаньяна, Робінгуда, Фербенкса Баджа, воїна, авантюриста, того, хто крутить вуса, Ба навіть у шалені моменти Баджа, великого коханця. Його душа була повітряною кулею, прив'язаною кулею, але все ж кулею. Йому подобалися ці довгі прогулянки, де зірки не сміялися, з іншого баджа, де чоловік міг зробити дикий випад уявною шпагою в бік стогу сіна, і жодна покоївка про це б не дізналася. Але поки його кроки дзвінко лунали по твердій білій дорозі, він відкладав ці приємні мрії як розкіш на останню милю своєї прогулянки. Він роздумував про вечір. Особливо він роздумував про величну новину наприкінці дня. Спочатку була звичайна розмова. Він сам обговорював люмбаго місіс Бандл з теплотою. З іншого боку була новина, що містер Пейн знову їде до Лондона на юридичну конференцію. Містер Ренкін зупинився на цьому факті в найвражаючих висловах і згадав таємничі портфелі, які були такими ж грізними, як і перуки суддів. Найбільше їх усіх вражало в юридичній професії те, що треба було прочитати стільки книг, щоб стати її членом. Місіс Пен була в рідкісно поганому настрої. Але чого ще можна було очікувати? Вона ж така. Потім знов по селу поширилося чутки, що дядько пастора з Окленда приїжджає відвідати його. Один із найдавніших друзів сера Бенджаміна Арнольда саме він допоміг пастору отримати посаду, і він, дядько та сер Бенджамін були сесілом родцем. На алмазних копальнях Кімберлі багато років тому були спекуляції щодо цього. Було також трохи спекуляції щодо вбивства, але дуже мало, бо Ренкіни поважали почуття містера Баджа, і Бадж був вдячний за це. Він був морально впевнений, що містер Герберт скоїв убивство, але відмовлявся про це думати. Щоразу, коли ця бридка тема спливала в його голові, він закривав її, неначе кришку скриньки із чортиком придушену, але можна було втримати. Ні, найбільше він думав про чутки, про роман. Велика літера була логічною. Це звучало набагато зловісніше, навіть в уяві. І звучало майже по-французьки. Роман між Міс Дороті та молодим американцем, що зупинився у доктора Фела. Спочатку, бач був шокований не через роман, а через американця. Дивно, дуже дивно, раптом здригнувшись, подумав бач. Ідучи тут під деревами, що безупину шелестіли в місячному світлі, речі здавалися іншими, ніж їхній звичайний вигляд у садибі. Можливо, це був бадж Шибайголова, який міг підморгнути на нескромність так само легко, як каналья, настромлював негідника на вістря Рапіри. Садиба була такою ж задушливою і впорядкованою, як гра у віст. А тут хотілося перевернути стіл і змести карти. Це було лише, ну, ці трикляті американці і міс Дороті. Боже правий, міс Дороті! Його попередні слова спали йому на думку якраз так, як вони сформувалися в його голові тієї ночі, коли вбили містера Мартіна. Міс Дороті він ледь не сказав холодне дівчисько. Понад усе домінувало питання, що скаже місіс Бандл. Ця думка змусила б його похолонути в садибі. Але тут промені срібного екрана змусили душу містера Баджа засяяти, наче обладунки. Він хихотнув. Тепер він проходив повз якийсь стог сіна, жахливі чорні тіні на тлі місяця, і здивувався, що зайшов так далеко. Його черевики, мабуть, були вкриті пилом, а кров розгарячилася від швидкої ходи. Зрештою, молодий американець здавався джентльменом. Були моменти, звісно, коли бач в його вбивстві, він приїхав з Америки, містер Мартін провів кілька років в Америці. Висновок напрошувався зловісний, навіть на одну чудову мить виникала підозра, що він міг бути тим, кого місіс Бант називала гангстером, але копиці сіна перетворилися на замки для гармат герцого Дегіза, а ніч була м'якою, неначе оксамит, що носив фехтувальник і містер Бадж став сентиментальним. Він згадав Теннісона. Він не міг у ту мить пригадати нічого, що сказав Теннісон, але був упевнений, що Теннісон схвалив би роман між міс Дороті та Янкі. Крім того, господи, яке таємне задоволення бачити, як хтось повертає її до життя! Її не було в садибі того дня. Вона сказала, що не хоче чаю. Її не було відчаювання майже до тієї години, коли бач, пішов до чатарема. Ха, до цього часу бач, став її захисником. Чи була вона відсутня, запитав поліцейський магістрат, тримаючи смертоносний блокнот на поготові. І безстрашний бач. Посміхнувся лиху і відповів «Ні». Він зупинився, він зупинився рівно посеред дороги, і тремтіння пробігло по одному коліну, і він дивився через луки ліворуч від себе. Попереду нього ліворуч, чітко вирізняючись на тлі освітленого місяцем неба, здіймалася чатаремська в'язниця. Світло було таким блідорізким, що він міг навіть розрізнити дерева відьменого лігва. Жовтий вогник рухався серед тих дерев. Довгий час бач стояв нерухомо посеред білої дороги. У нього була якась невиразна думка, що якщо попереду небезпека, і ти стоїш абсолютно нерухомо, вона тебе не зачепить». Як кажуть, лютий пес не нападе на нарухому людину. Потім він дуже ретельно зняв свого казанка і витер чоло чистою кишеньковою хустинкою. Одна дивна маленька ідея крутилася в його мозку, майже жалюгідна у своїй інтенсивності. Он там, де мерехтів гоблінський вогник, було випробування для авантюриста Баджа. Він повертався додому пізньої ночі, сповнений внутрішньої хватькості. Отже, пізніше Бадж Дворецький муситиме подивитися на своє біле ліжко з невеликим соромом і зрозуміти, що він зрештою лише Бадж Дворецький. Після чого містер Бадж Зробив те, що для його дворецького я, яке велично рухалося по садиби, здавалося божевіллям, він переліз через перелаз, низько нахилившись, і почав підніматися схилом лугу до відьменого лігва, і слід зазначити, що його серце раптом заспівало. Земля все ще була розмоклою від недавнього дощу. Йому довелося підніматися схилом під повним місячним світлом, і надто пізно він згадав, що міг би підійти до відминого лігва більш обхідним шляхом. Та все ж справу було зроблено. Він виявив, що захекався, ніби маленькі пилки ходили вгору вниз у його горлі, і йому було жарко і вогко. Потім із послухом, який бач, XVII століття прийняв би без подяки і навіть без коментарів, місяць сховався за хмару. Він опинився на краю відьменого лігва. Попереду стояв бук, на який він сперся з відчуттям, ніби казанок стискає його мозок, а горло болить від бігу. Тепер він важко дихав. Це було божевілля. Неважливо, що там авантюрист бач. Це було божевілля. Попереду знову з'явився вогник. Він бачив його біля колодязя приблизно за двадцять чи тридцять футів попереду крізь скривлені стовбури дерев. Він спалахнув, наче для сигналу. Вочевидь у відповідь. Інший вогник мигнув високо вгорі, десь далеко. Бач, витягнувши шию вгору, не мав сумнівів. Це було з балкона кабінету начальника. Хтось поставив там світло, він побачив тінь дуже огрядного чоловіка, що нахилився над перилами, і ця тінь, здавалося, щось робила з перилами. Мотузка. Метнулася вниз, збиваючись і кидаючись так раптово, що бач відскочив назад. Вдарившись об стінку колодязя з глухим стуком, вона розповзлася, а потім зівсковзнула через край. Зачарований, бач знову висунув голову вперед. Тепер світло біля колодязя. Перетворилося на стійкий промінь, здавалося, його тримала маленька фігурка. Майже, подумав він, як жінка. У промінь потрапило обличчя, обличчя, що дивилося вгору, і рука помахала в бік балкона далеко вгорі. Янки. Навіть на такій відстані сумнівів бути не могло. Янки з його дивним, усміхненим, відчайдушним обличчям. Його звали Містер Ремпл. Так, Містер Ремпл, здавалося, випробував мотузку. Він розвернувся на ній, підтягнувши ноги. Піднявшись на кілька путів на мотузці, він повис там на одній руці і потягнув її іншою. Потім він зістрибнув на землю і знову помахав рукою. Спалахнуло ще одне світло, схоже на ліхтар, бичачи око. Він причепив його до пояса, і в той пояс він, здавалося, засовував інші речі, сокиру та інструмент, схожий на мініатюрну кирку. Прослизнувши тілом між двома широкими шпичаками на краю колодязя, він на мить сів на внутрішній край, тримаючи мотузку. Він знову посміхався маленькій фігурці, що тримала інше світло. Потім він зісковзнув з краю і спустився в колодязь, його лампа зникла. Але не раніше, ніж маленька фігурка кинулася до краю, і коли проміль ліхтарика ремпала на мить вдарив вгору, бач, побачив, що обличчя, яке схилилося над колодязем, було обличчям. Міс Дороті, спостерігач на краю відьминого лігва, тепер був не авантюристом баджом і навіть не дворецьким баджом. Він був просто згорбленою, недовірливою фігурою, яка намагалася зрозуміти ці дивовижні речі. Жаби голосно скаржилися, і комахи торкалися його обличчя пробираючись уперед між деревами, він підкрадався ближче. Світло міздороті згасло. У його голові промайнула думка, що за місяць він матиме рідкісну, дику історію, щоб розповісти Ренкінам за келихом портвейну. З колодязя мерехтіло кілька уривчастих відблисків, неначе від лампи що шипіла, згасаючи у воді, але так і не згасла остаточно. Намить окреслилося загострене листя бука, і одного разу подумав бач обличчя міздороті. Але прохолодний місяць знову вийшов, примарно висвітлюючи стіну в'язниці. Боячись наробити шуму, Зі стиснутими грудьми і спітнілий, бач підійшов ще ближче. Хор жаб, цвіркунів, ще чого, Цей хор був таким гучним, що бач дивувався, як взагалі можна було почути такий шум. Тут також було холодно. Тепер слід наголосити, що бач не є і ніколи не був людиною, з багатою уявою. Обставини цього не дозволяли. Але коли він відвів погляд від мерехтливих вогників, що танцювали глибоко в колодязі, і побачив постать, що нерухомо стояла в місячному світлі, він зрозумів, що це чужа присутність. Глибоко всередині, бач, знав, що присутність міздороті та американця були правильною, такою ж правильною, як підлива до роздбіфу, а інша присутність була неправильною. Це був, бач, розповідає цей донині, маленький чоловічок, стоячи на деякій відстані позаду міс Дороті, крива тінь серед тіний дерев на тлі місяця, він, здавалося, набував дивних пропорцій і мав щось у руці. Приглушений звук вирвався з колодязя. Були інші звуки, але це безперечно був крик або стогін, або задушливий подих, в який час бач, нічого не пам'ятав дуже чітко. Згодом він намагався визначити, скільки часу минуло між тим гулким відлунням і тим моментом, коли над краєм колодязя Знов з'явилася голова, але так і не міг бути впевненим. Усе в чому він бих бути впевненим, це те, що містороті в якийсь момент увімкнула своє світло. Вона не спрямовувала його вниз у колодязь, вона тримала його рівно поперек отвору і ржавих шпичаків. І тепер з колодязя піднімалася інша лампа, що ставала яскравішою, коли хтось ліз угору. Між печаками з'явилася голова. Спочатку, бач, не бачив її дуже чітко, бо намагався вдивлятися в темряву, щоб знайти ту чужу постать на зовнішньому краю, ту нерухому постать, яка чомусь справляла враження дроту, волосся та сталі, неначе монстр, не побачивши її. Бач подивився на голову, обрамлену шпичаками, що піднімалося все вище і вище над колодязем. Це не було обличчя містера Ремпола, це було обличчя містера Герберта Старберта, що піднімалося над шпичаками колодязя і щелипа була від вислою і до того часу бач був так близько, що міг бачити отвір від кулі між очима. Недалі, як за десять футів від себе, він побачив, як ця голова піднімається жахливо, наче містер Герберт вилазив із колодязя. Його мокре волосся прилипло до чола, повіки були опущені, і білки очей віднілися під ними. А колір Кульового отвору був синім. Бач похитнувся, буквально похитнувся, бо відчув, як одне коліно під ним підігнулося, і подумав, що його зараз знудить. Голова поворохнулася, вона відвернулася від нього, і над краєм колодязя з'явилася рука. Містер Герберт був мертвий. Але здавалося, він Вилазив з колодязя. Міс Дороті закричала, якраз перед тим, як її лампа згасла, бач побачив ще дещо, що розвіяло його жак, наче густий пояс, і врятувало його від нудоти. Він побачив голову молодого американця, підставлену під плече містера Герберта, і він побачив, що це рука Янки чіпилася за стіну, витягуючи закляклий труп із глибин. Сріблясто-блакитне, наче сяйво для пантоміми, місячне світло вимальовало японське мереживо дерев. Усе це відбувалося в пантомімі. Бардж так і не дізнався про іншу постать, чужу постать, яку він бачив стоячою за колодязем, що вдивлялося в бік шпичаків. Він так і не дізнався, чи бачив цей чоловік взагалі голову молодого американця під тілом містера Герберта. Але він чув шарудіння і спотикання в кущах, дикий порив, наче кажан б'ється об стіни, щоб вибратися з кімнати. Хтось біг, нерозбірливо кричучи крізь від мене лігво. Серпанкова тьмяність пантоміми була розірвана. Далеко вгорі з балкона кабінету начальника засяяло яскраве світло. Воно прорізало дерева і гуркіт голосу пролунав з балкона. «Ось він! Хапайте його!» Розвертаючись, світло створило зелено-чорний вир серед дерев, затріщали молоді деревця, і ноги захлюпали по болотистій землі. Думки Баджа у цю мить були такими ж елементарними, як і думки тварини. Єдине чітке враження в його голові було те, що ось тут тріщачи крізь ці кущі бігла провина. У нього були плутані думки, що навколо бігуна метляли променями кілька ліхтариків. Голова і плечі раптом вимальовувалися на тлі місяця. Потім бач побачив бігуна. Бач, товстий за п'ятдесят, відчув, як трясеться плоть на його великому тілі. Він не був ані бач шибайголова, ані бач дворецький. Він був лише знервованою людиною, що спирається на дерево. Тепер, коли місячне світло пало, наче сяйво крапель дощу, він побачив руку іншого чоловіка. Вона була вбрана. У велику садівничу рукавичку, а вказівний палець був просунутий крізь спускову скобу довгоствольного пістолета. У голові Баджа промайнуло видіння юності, як він стояв на широкому футбольному полі дико, і йому здавалося, що постаті наближаються до нього з усіх боків, наче він був голий. Інший чоловік кинувся вперед. Бач, товстий, і за п'ятдесят відчув сильний біль у легенях. Він не сховався за деревом. Він знав, що мав робити. Він був твердий, зі спокійним розумом і дуже ясним поглядом. «Гаразд!» – сказав він в голос. «Гаразд!» – і кинувся на іншого чоловіка. Він почув вибух. Спалахнув жовтуватий вогник, схожий на погану газову плиту, коли до неї підносиш сірник. Щось вдарило його в груди, збивши з рівноваги, коли його пальці роздерли пальто іншого чоловіка. Він відчув, як його нігті рвуть тканину, падаючи, і його стегно раптом ослабло. Виникло відчуття, наче він летить у повітрі, потім його обличчя втиснулося в мертве листя, і він невиразно почув глухий стукіт, наче його власне тіло вдарилося об землю. Ось так упав Бадж, англієць. «Не думаю, що він мертвий», – сказав Ремпол, ставши на коліна, – біля розпластоної постаті дворецького. Тримайтеся, будь ласка. Посвітіть сюди, поки я переверну його. Де чорт забирай цей, як його, сер Бенджамін? Бадж лежав на боці, одна рука усе ще була витягнута. Його копелюх був зім'ятий, з одного боку майже схвальським ефектом, а на його респектабельному чорному пальті Відірвався Гудзик. Потягнувши за мертву вагу, Ремпол перевернув його. Обличчя було схоже на тісто, очі заплющені, але він дихав. Оскільки рана була високо на лівій стороні грудей, крізь одяг почала просочуватися кров. — Агов! — закричав Ремпол. Агов, там, де ви? Він підняв голову, щоб глянути на дівчину. Він не міг її чітко розгледіти вона дивилася вбік, але світло не сильно тремтіло. У кущах затріщало, продерся сер Бенджамін. Його кепка була зім'ята, начеб гангстера з кінофільму. Його довгі руки звисали з рукавів, а на блідому відбруду обличчі виднілося. Ластовинні. Він, він утік, дещо хрипко сказав головний констебль. Я не знаю, хто це був. Я навіть не знаю, що сталося. Хто це? Подивіться на нього, сказав Ремпол. Він, мабуть, намагався зупинити того, іншого. Хіба ви не чули пострілу? Заради Бога, давайте віднесемо його до вашої машини і вниз, вниз до села. Візьміть його за ноги, я візьму за голову. Намагайтеся не трясти його. Це була важка ноша. Вона мала звичку провисати між ними, як коли двоє людей намагаються перенести великий матрац. Ремпл відчув, як стискаються груди і болять м'язи. Вони, спотикаючись, продиралися крізь колючі гілки кущів і вийшли через... Довгий схил туди, де на дорозі стояв даймлер сера Бенджаміна. «Вам краще залишитися тут на варті», – сказав головний констебль, коли вони влаштували баджа в задній частині машини. Містер Арберт, чи не поїдете ви зі мною до доктора Марклі і не потримаєте його на задньому сидінні?» «Дякую. Обережно. Зараз я розвернуся». Останнє, що побачив Ремпол, це як вона тримала голову Баджа на колінах, коли мотор заривів, і великі фари розвернулися. Коли він повернувся, щоб йти назад до в'язниці, він виявив, що настільки ослаб, що мусив спертися на огорожу. Його мозок, втомлений і отопілий, крутився, наче скрипуче колесо. «Отже!» Ось він чіпляється за огорожу в ясному місячному світлі, усе ще тримаючи в одній руці зім'ятий капелюх баджа. Він байдуже глянув на нього і впустив Герберт Старберт. Наближалося світло. Велична постать доктора Фела перевалювалася над сірим лугом. Агов там. покликав доктор витягнувши підборіддя вперед. Він підійшов і поклав руку Ремполу на плече. «Молодець!» – сказав він після паузи. «Ну що? Що сталося? Хто поранений?» Доктор намагався говорити рівно, але голос його став вищим. Він продовжив. «Я бачив...» Більшість того, що сталося з балкона. Я бачив, як він біг і закричав, а потім подумав, що він у когось вистрілив. Ремпл приклав руку до голови. «Той дворецький, як там його? Бач, він, мабуть, спостерігав за нами з лісу. Бог знай чому. Я щойно витягнув його. Ну, знаєте, мертвого через край колодязя і почув, як ви покликали». І як хтось почав бігти, бач, став йому на шляху та отримав кулю в груди. «Він... Е я не знаю», – звідчаєм відповів американець. «Він не був мертвий, коли ми клали його в машину. Його відвезли до чатарема». Вони обоє деякий час мовчки стояли, слухаючи цвіркунів, Доктор дістав з кишені флягу і простягнув її. Вишневий бренді, опік горло Ремпола, а потім поповз пожилав так, що він здригнувся. — Ви гадки не маєте, хто був той чоловік? — запитав доктор Фелл. Ремпол втомлено сказав. — О, до біса хто це був. Я навіть не розгледів його, я лише чув, як він біг. Я думав про те, що побачив там, унизу. Слухайте, нам краще повернутися до мертвого. Послухайте, ви тремтете, тримайтеся. Дайте мені плече на секунду. Ну, от так. Ремпл знову коптнув. Він відчував, що його ніздрі ніколи не звільняться від смороду того колодязя і від повзучих тварюк. Знову він побачив мотузку, що звивалася з балкона, і відчув камінь на своїх вельветових штанях, коли перелазив через край. Ось так, нетерпляче, продовжив він. Мені не довелося довго спускатися по мотузці. Приблизно за п'ять чи шість футів унизу є кам'яні ніші, висічені в стіні майже як сходи. Я припускав, що це буде не дуже глибоко, бо сильні дощі могли б затопити будь-яку схованку, зроблену Ентоні. Треба було бути обережним, бо ніші були слизькі, але один великий камінь був зішкрябаний, майже до чиста. Я бачив дві літери, висічені на круглому написі. Решта була майже стерта. Спочатку я подумав, що не зможу зрушити кам'яний блок. Але коли я вперся, обв'язав мотузку навколо талії і вставив край траншейної лопати з боку, то виявив, що це лише тонка плита. Її можна було досить легко проштовхнути всередину, якщо тримати її вертикально. З боку був отвір, куди можна було Просунути кілька пальців, щоб потягнути її назад. Місце було повне водяних повиків і пацюків. Він здригнувся. Я не знайшов кімнати чи чогось такого складного. Це був просто отвір, видобаний з пласких каменів, якими викладали колодязь і частково землі навколо. І він був наполовину повний води. Тіло Герберта – було втиснуто туди вдовж задньої стінки. Перше, чого я торкнувся, була його рука. І я побачив отвір у його голові. До того часу, як я його витягнув, я був таким же мокрим, як і він. Він досить маленький, знаєте, і тримаючи матузку, обв'язану навколо талії для опори, я зміг підняти його на плече. Його одяг. Був повний якихось перезрілих мух, і вони повзали по мені. Щодо решти, він ляснув себе, і доктор схопив його за руку. Більше нічого не було, крім... О, так, я знайшов хустинку. Вона добряче зітліла, але належала старому Тімоті. Те ес на краю закривавлена і згорнута у куточку. Принаймні я гадаю, що це кров, були також недогарки свічок і щось схоже на спалені сірники. Але жодного скарбу, ні скриньки, ні клаптика. Ось і все. Холодно. Дозвольте мені повернутися і взяти пальто. Щось у мене за коміром. Доктор дав йому ще копток бренді, і вони важкими ногами рушили до відьминого лігва. Тіло Герберта Старберта лежало там, де Ремпол поклав його біля колодязя. Коли вони дивилися на нього під світлом ліхтаря доктора, Ремпол усе ще люто витирав руки об боки штанів. Маленьке і скорчене, тіло мало голову повернуту на бік і, здавалося, витріщалося на щось, що бачило у траві. Холод і вогкість підземної ніші подіяли, наче людовня, хоча, мабуть, минув тиждень відтоді, як куля увійшла в його мозок, ознак розкладання не було. Ремпл, відчуваючи, ніби його мозок сповнений глухого дзвону, вказав пальцем. «Вбивство!» запитав він. Безсумнівно, Зброї нема, і ви знаєте, американець вимовив слова, які здалися ідіотськими, навіть йому самому, у тому стані, в якому він був. Це треба припинити, відчайдушно сказав він і стиснув кулаки. Але більше не було чого сказати. Це виражало все. Він повторив. Кажу я вам. Це треба припинити. Так, той бідолашний дворецький. Чи ви думаєте, він був у змові? Я про це не подумав. Доктор Фел похитав головою. Ні, ні, тут замішана лише одна людина. І я знаю, хто це. Спершись на огорожу колодязя, Ремпл поліз до кишені по сигарети. Він закурив, тримаючи сірник брудною рукою, і навіть сигарета пахла тими глибинами. Він сказав, «Тоді ми близькі до кінця?» «Ми близькі до кінця», – сказав доктор Фел. «Це станеться завтра, через певну телеграму». Він замовк, розмірковуючи і спрямувавши світло ліхтаря в бік від тіла. Мені знадобилося багато часу, щоб це зрозуміти, раптом додав він. Є лише одна єдина людина, яка могла скоїти усі ці вбивства. Він уже вбив трьох чоловіків, а сьогодні вночі, можливо, вбив і четвертого. Завтра прибуває денний потяг з Лондона. Ми зустрінемо той потяг. І вбивці. Настане кінець. Тоді вбивця живе не тут. Доктор Фел підняв голову. Не думайте про це зараз, юначі. Ідіть до котеджу тис, прийміть ванну, перевдягніться. Вам це дуже потрібно. Я можу поспостерігати. Над відьменем лігвом почала кричати сова. Ремпол Рушив крізь кущі назад о витоптаній штежці, якою вони несли баджа. Він озирнувся лише раз. Доктор Фел вимкнув свій ліхтарик. На тлі блакитного і сріблястого місячного світла доктор Фел стояв нерухомо. Масивний чорний силует з левовою головою втупившись униз, у колодязь. Бач, усвідомлював лише сни та біль. Він знав, що лежить десь на ліжку з глибокими подушками під головою. Одного разу йому здалося, що він бачить білу мереживну фіранку, яка коливається біля вікна. Йому здалося, що лампа відбивається у віконному склі і що хтось сидить поруч із ним, спостерігаючи. Але він не був впевнений. Він постійно засинав, здавалося не в змозі поверхнутися. Лунали звуки, схожі на тремтіння битих гонгів. Хтось укладав колючу ковдру навколо його шиї, хоча йому і так було надто жарко. Від дотику рук він відчув жах і знову спробував безуспішно підняти руки. Звуки гонгів і гойдання примарних кімнат розчинилися в ревку болі, що пронизав його, неначе потік по жилах. Він відчував запах ліків, він був хлопчиком на футбольному полі під оглушливий крик, він заводив годинники і міряв портвейн з графіна, а потім портрет старого Ентоні. Зі своєї рами в галереї садиби стрибнув на нього. Старий Ентоні насив білу садівничу рукавичку. Навіть відступаючи, він знав, що це не старий Ентоні. А хто ж це був? Хтось, кого він бачив на кіноекрані, пов'язаний з бійками та стріляниною, і ціла пляшка джина з тіньових облич пропливла повз. Але і це був не хтось із них, а якась людина, яку він давно знав. знайоме лице. Воно схилялося над ним зараз, у його ліжку. Його крик перетворився на хрип. Неможливо, щоб воно було там. Він був неушкоджений, і це була уява, забарвлена запахом юдоформу. Постільна білизна, подушки здавалося прохолодною. Пробив годинник. Щось затримтіло і спалахнуло, тонке скло у світлі лампи, і почулися кроки на шпинках. Він чітко почув, як голос сказав: Він житиме. Бач, заснув, неначе якийсь підсвідомий нерв чекав цих слів, так що потім настав сон і скував його, неначе м'який темний клубок пряжі. Коли він нарешті прокинувся, то спочатку не знав, наскільки слабкий та й морфій ще не зовсім вивітрівся. Але він знав, що низьке сонце лилося у вікно, спантеличений і трохи наляканий. Він спробував поворухнутися, він із жахливою впевненістю знав, що проспав до обіду, що було нечувано в садибі. Потім він побачив, що сер Бенджамін Арнольд з посмішкою на довгому обличчі схилився над ліжком. Позаду нього стояв чоловік, якого він спочатку не впізнав, молодий чоловік. Почуваєтеся краще? запитав сер Бенджамін. Бач, спробував заговорити, але лише прохрипів. Він відчув приниження. Клаптик спогаду закрутився в його свідомості, неначе мотузка. Так, тепер він згадав це нахлинуло такими яскравими барвами, що він заплющив очі, молодий янки, білі рукавички, пістолет. Що він зробив? Його охопило усвідомлення, що він був боягузом, як завжди відчував і смак цієї думки був схожий на нудотні ліки. Не намагайтеся нічого говорити, сказав сер Бенджамін. Ви у доктора Марклі, він сказав, що вас не можна рухати, тож лежіть спокійно. У вас неприємне кульове поранення, але ви виберетеся. Ми зараз підемо. Сер Бенджамін здавався збентеженим, він торкався залізного стовпчика біля підніжжя ліжка. — Щодо того, що ви зробили, бадж, — додав він, — ну, я не проти сказати вам. Це було до біса по-спортивному, знаєте. Змочивши губи, бадж нарешті зміг говорити. «Так, сир, — Так, сер, сказав він. — Дякую, сер. Його напівзаплющені очі... Розширилося від подиву і деякого гніву, коли він побачив, що молодий американець майже засміявся. Безобраз, бадже. поспішно вставив Ремпол. Просто ви кинулися на його пістолет, як ірландський коп, а тепер поводитеся так, ніби вам щойно запропонували келих пива. Гадаю, ви його не впізнали, чи не так? Якась Боротьба в мозку, половина обличчя розірвана на вихори, як вода над піском. Бач, відчув запаморочення і щось боліло всередини грудей. Вода змила обличчя. Так, сер, насилу сказав він. Я згадаю це незабаром. Просто я зараз не можу думати. Звісно, поспішно втрутився Ремпол. Хтось у білому манив їх із дверного отвору. Що ж, удачі, баджа, у вас багато мужності. Від посмішок інших, бач, відчув, як у відповідь, усмішка стягує його власні губи, неначе нервовий тик. Він знову відчув сонливість, і голова гула, але тепер. Він приємно відпливав. Він не був певнений, що сталося, але тепле задоволення перше в житті заколисувало його. Яка історія, якби ж тільки ті покоївки не залишали вікна відчиненими. Його очі заплющилися. — Дякую, сер, — сказав бач. — Будь ласка, передайте містороті що я повернуся до садиби завтра. Ремпл зачинив за ними двері спальні і обернувся до сера Бенджаміна у тьменому верхньому холі будинку доктора Марклі. Він бачив білу спідницю медсестри, що спускалася сходами попереду. — Він бачив того, хто це був, — похмуро сказав головний констебль. — Так, і він згадає. Але якого біса проте він там робив? Ось питання для початку. Я гадаю, це була проста цікавість. А що тепер? Сер Бенджамін відкрив корпус великого золотого годитника, дещо нервово глянув на нього і знов закрив. Це вистава Фелла. Хай мене чорти візьмуть, якщо я знаю. Його голос став буркотливим. Він повністю перескочив через мою голову. Мою! Тобто він маючи малий вплив на сара Вільяма Росітера, верховного комісара в Ярді. Здається, він на короткий нозів з усіма в Англії. І він смикав за усі ниточки, які тільки міг. Ну, все, що я знаю, це те, що ми маємо зустріти потяг з Лондона о п'ятій чотири і схопити когось, хто зійде з нього. Ну, що ж. Усі на це тільки й чекають. Ходімо. Доктор Марклі все ще був на своєму денному обході, і вони не затрималися. Коли спускалися на Хай-стріт, Ремпл нервував навіть більше, ніж головний констебль. Ні минулої ночі, ні сьогодні він не зміг витягти нічого більше з доктора Фелла. Більше того, тим самим тоном Пробурчав головний констебель. Я не поїду до Саутгемптона зустрічати дядька пастора. Мені байдуже, що він старий друг, замість мене поїде пастор. У мене справи в Манчестері. Це в четвер, і я мушу бути відсутнім щонайменше тиждень. Хай йому біс. Завжди щось виникає. Я і пейна не можу знайти. У нього є якісь папери, які я маю взяти з собою до Манчестера. Хай йому біс. Ось я змарнував увесь цей час на цю трекляту справу, коли міг би легко передати її належним людям. А Фел просто забирає все з моїх рук. Він говорив досить відчайдушно, відчував Ремпол, говорив про все, що спадало йому на думку щоб не бути змушеним думати, і американець із цим погоджувався. Сірий Даймлер Сара Бенджаміна чекав на вулиці, затінений в'язами. Був час чаю, і мало хто був на вулиці. Ремпол замислився, чи новина про смерть Герберта вже просочилася до чатарема. Тіло доставили до садиби пізно минулої ночі, і слугам під страхом страшних погроз наказали нічого де говорити, доки не дадуть дозволу. Але це зовсім не було гарантією. Минулої ночі, щоб відігнати жахи, Дороті залишилася у місіс Фелл. Майже до світанку Ремпл чув, як вони розмовляли в сусідній кімнаті. Виснажений, але не здатний заснути, він сидів біля вікна, викурюючи незріченну кількість сигарет і дивлячись пекучими повіками на світанок, що білів. Тепер сірий даймлер мчав крізь чатарем, і вітер прохолодним ароматом пестив його обличчя. У небі зблідлі вогняні смуги, білі і фіолетові, і димка тіні, що повзла вгору з низовин. Було кілька темних хмар, схожих, на повільних овець. Він пригадав перший вечір, коли йшов до з здороті Старберт крізь цю таємничу годину золотаво темного неба і ледь чутного дзенько тут дзвоників, коли вітер пробігав по зеленій кукурудзі, а запах голоду ставав сильнішим із сутінками. Згадуючи це, він не міг повірити, що це було лише. Десять днів тому. Завтра прибуває денний потяг із Лондона. Він чув, як доктор Фел говорив у відьмен лігви. Ми зустрінемо той потяг. Слова мали остаточність. Сер Бенджамін нічого не сказав. Даймлер ревів проти вітру, що шмагав. Дороті в Нью-Йорку. Дороті, як його дружина. Господи! Та це звучало кумедно. Щоразу, коли він думав про це, він уявляв себе сидячим на лекції минулого року і думаючим, що якщо він провалить економіку, яку як усі розумні люди, він ненавидів, то це буде кінець світу. Маючи дружину, він раптом стане громадянином з телефонним номером шейкером для коктейлів та всім таким іншим. І його мати влаштує істерику, а його батько на 25-му поверсі в юридичній конторі на Західній 42-й вулиці номер 1 сонно підніме брову і скаже «Ну, скільки тобі потрібно?» Із шурхотом шин дайлер зупинився на дорозі. Їм доведеться почекати, із цим респектабельним громадянством їм доведеться дочекатися вбивцю. У темніючому провулку, що вів до котеджу Тис, на них чекало кілька постатей. Пролунав гучний голос доктора Фела. «Як він? Краще? Я так і думав. Ну що ж, ми готові!» Він зробив жест однією палицею. Усі, хто був на місці події тієї ночі, коли вбили Мартіна. Усі, хто може дати свідчення, тепер будуть присутні при розв'язці. Містарберт не хотіла приходити, як і пастор. Але вони обоє тут. Гадаю, на залізничній станції на нас чекатимуть інші. Він роздратовано додав Ну, сідайте, сідайте. Величезна постать пастора виринула з провулка. Він ледь не спіткнувся, допомагаючи Дороті сісти в машину. — Я цілком готовий, звісно, — сказав він, — але не розумію, що ви сказали про те, що я вам потрібен. Вони вийшли з тіні провулка. Доктор Фел ударив палицею в пилюку. Він промовив. — Ось у чому справа. Ось у чому вся суть. Я хочу, щоб ви впізнали декого. «Є щось, що ви можете нам розповісти, і я сумніваюся, що ви самі це знаєте. І якщо всі ви не зробите точно так, як я кажу, ми ніколи не дізнаємося. Чуєте?» Він люто глянув на всіх присутніх. Сер Бенджамін газував мотором, тримаючи своє напружене обличчя відвернутим. Він холодним голосом запропонував їхати. У задній частині машини пастор намагався надати своєму великому пухкому обличчю приємних рис. Дороті сиділа, склавши руки на колінах, дивлячись прямо перед собою. Ремпол не був на залізничній станції відтоді, як прибув у ту іншу епоху десять днів тому. Даймлер мчав по вигинах дороги, виючи сареною попереду, Чатеремська в'язниця залишилася позаду, тепер вони, здавалося, були ближчі до реальності. Над хвилями кукурудзи піднімалася маленька цегляна станція, а рейки мерехтіли на тлі низького, тьмяного, жовто блискучого заходу сонця. Ліхтарів здовж платформи ще не запалили. Але у віконці квіткової каси станції горіло світло під зеленим абажуром. Гавкали собаки, точнісінько, як тієї першої ночі. Коли сер Бенджамін зупинив машину, вони почули далеко на коліях тонкий свисток потяга. Ремпол здригнувся. Спотикаючись на палицях, доктор Фел вивалився з машини. На ньому був його старий чорний м'який капелюх і плащ зі складками, що робило його схожим на товстого бандита. А вітерець розвівав чорну стрічку на його окулярах. А тепер слухайте, сказав він, тримайтеся біля мене. Єдині вказівки, які я маю для вас. Він люто подивився на Сера Бенджаміна. Попереджаю вас що у вас може виникнути спокуса. Але хоч би що ви побачили чи почули, заради Бога. Нічого не говоріть, розумієте? Тепер він дивився люто. Як головний констебль цього графства, почав було сер Бенджамін, різко кидаючи слова, коли доктор обірвав його. Ось іде потяг, ходімо зі мною на платформу. Вони чули тонкий, слабкий, клацаючий гуркіт. Тепер він пронісся по нервах Ремпола. Він почувався так, наче був одним із стада курей, яких доктор Фел заганяв у загін. Фара локомотива мигнула за поворотом серед дерев. Рейки мерехтіли, і вони почали гудіти. Начальник станції з довгим скрипом Відчинив двері багажного відділення, випустивши світло на дошки платформи. Ремполь глянув у той бік, на тлі моторошного, тьмяно-жовтого неба, він побачив нерухому постать, що стояла біля станції. Потім, здригнувшись, він побачив, що таких нерухомих постатей було кілька у кутках платформи. Усі вони тримали руки в бічних кишенях пальт. Він різко обернувся. Дороті Старберт була поруч, втупившись у колії. Пастор, примруживши блакитні очі, витирав лоба хустинку і, здавалося, збирався щось сказати. Сар Бенджамін кисло дивився на квіткове вікно. Гойдаючись у потоці сажі, маленький потяг. Зі скреготом зупинився. Тепер його фара була величезною. Почулося важке зітхання паротяга, і він запихкав клубами пари. Над ходом до станції спалахнула біла лампа. За жовтими брудними вікнами потяга ми готіли люди, які виходили. Єдиним шумом був приглушений брязкіт, крім гуркоту багажного візка. — Ось, — сказав доктор Фел. тепер виходив один пасажир. Ремпл не міг розгледіти його обличчя через суперечливе світло та густий потік пари. Потім той пасажир рушив під біле світло станції, і американець витріщився. Він ніколи раніше не бачив цього чоловіка. Водночас він усвідомив, що один із нерухомих чоловіків на платформі, все ще тримаючи руки в кишені, підійшов ближче. Але він дивився на цю дивну людину з потяга, високий чоловік у старомодному квадратному казанку та сивими вусами, різко підстриженими над сильним коричневим підборіддям. Незнайомець завагався перекидаючи великий саквояж з правої руки вліво. Ось, повторив доктор Фел. Він схопив пастора за руку. Ви його бачите? Хто це? Пастор повернув спантеличине обличчя. Він сказав ви, мабуть, збожеволіли. Я ніколи його раніше не бачив. Заради всього святого, що це все означає? Га. сказав доктор Фел. Його голос раптом став гучнішим. Здавалося, він гудів і відлунював уздовж платформи. — Ви його не впізнаєте. — Але мали б, містер Сондес, мали б, бо це ваш дядько. Під час довгої тиші один із нерухомих чоловіків підійшов ззаду і поклав руку пастору на плече. Він сказав. Томас Сондерс, я заарештовую вас за вбивство Мартіна Старберта. Мушу попередити вас, що все сказано вами може бути записано і використано як доказ проти вас. Він вийняв іншу руку з кишені. В ній був револьвер. Ремпл, навіть коли його думки крутилися вихвором, побачив, що нерухомі чоловіки безшумно наближалися з усіх кутків платформи.